Lanuztea Kaxo, honan zuzendarian derea? Baitazuri ere Begira, gauzatxo bat komendatu nahi nizuke Orain dela urtebete gutxi gora bera Beka bat eskatu noen nire ikasketak aurrera eramateko uh -huh, Segi kontatzen? Eta begira, e, beka alemaniarako izango da Badakizu, hizkuntzak oso guztokoak ditudala. Bai, bai, gainera lan honetan hori baloratu egiten dugu. Ba, ederki, baina arazo txiki bat badago. Ba, kontatu lasai. Begira, ez hartzeko baimena eskatzera etorri naiz. Ze, bueno, aipatutako beka urtebetekoa izanen da. Eta zer esan nahi didazu horrekin? Ba, begira, e, oso guztoraren ahola entegian, baina aukera hau pare gabea da. Bekak e, nire Alemaniera ikasketak aurrera ere aukera ematen dit. Eta horretaz gain, Alemania bertako enpresa batean lan egiteko beta ematen dit. Eta niretzat hau oso interesgarria izan daiteke. Bai, bai, eustu badakia lazeresan nahi duzun, baina zalantza badaukat. Urtebeteko esterentzia da eskatzen ari zarena? Ba, bai, begira. Enpresa honetan, bost urte dara matza. Bai, bai, bai, sentitzen dut, baina badakizu orain, eta gainera momentu honetan ezin didazu eskatu, Holakorik eta gainera honezkero jakin beharko zen duke. Eh? Baina, Hemen lan pilu badaukau aurrera teratzeko, eta zure beharraokat, zu bezalako idazkari bat aurkitzea, bakizu zer den hori egun batetik bestera. Ba, ba, badakit, baina... Bai, bai, sentitzen dut, badakit oso interesatuta zaudela horretan, eta oso ongi iruitzen zait. Gainera, lantegi honetan izkuntza jakitea osongi baloratzen dugu. Baina... Baina, orain momentu honetan lan handia dago, eta zure beharra dukat. Baina... Hori horrela da, horrela da, horrela da, eta gainan lenik, lanteginko interesak behiratu beharko zenituzke, eta ez zure interes personaloiek. Baina, horretan ere, erreparatu dut. E, Azken handi honetan... Bai, bai, bai, bai, ena zu konbentzituko. ezin dela, ezin dela, eta kitxo. Horain lan pilo badaukago, eta zinezkoa da. Hori kontuan ardezaket, eta bun batean aukera bera baldin bauzu batira aitzen gogenuke. Baina momentu honetan ezin da, ezin ezkoa da. Eta ez dakin nola etor zaitezken ona, holako eh, kontu batekin. Ba, begira, oso oso interesaturik nago, eta begira, zure jarrera ez zait batera ona iruditzen. Eta pentsatzen ari nahi... Hona, eta ez ula hona iruditzen nire jarrera zure interes personalak behiratzen dituzo eta lantegiarenak eta pentsatu ere ustu dire jarrera argik gelditu dela eta ustu testugula ezer gehiago egin behar bat bost asola esaten didazuna prestai esadazu finikitoa beka hori onartu egingo baitut bai bai lasa egon finikitoa prestatuko izuteta